as iemand van ons een woord het, luister ons graag vanmorgen. Moer jylle, ach ek wil um, verlede week nou gegaan oor wees, en so, en ek het rukkie terug in die vakantie, ons by my malen gewees, en daar het ons een boodskap geluister oor genade, en genade um, kan ook verwaar word met waar, kan baie keer sê mens, as jy sê het genade alleen gered, en nee, het ons altijd gehoor, en dan sê mens, maar dat jy ons nie nodig om te werk, dat jy nie nodig om iets te doen, nie. En toe die boodskap het net gegaan, daar oor, dat Genade is eindelijk, dat daar er veroogend vir my genade was om op te staan, en uit genade kon ek tot my vader nader, en uit genade kon ek tyd saam met ons pandeer, en uit genade het ek graag gehad om hier te wees, en saam met julle die heren te loof en prijs. So dit is wat genade is, uit genade mag ons doen, en dan is het eindelijk net wees. Dankie. Ek hou net voor my hand op, ek vind ek voor my indruk. Ek wil net aansluit by genade, maar ek wil sê, ek wil al die mans uitnodig om uit genade, allemaal volgen nawekie te wees. Want, ek dink het is redder belangrijk dat al ons mans in die gemeente een bijdraal sal heet to die mannenkamp. Nou was so twee mannen terug die verhoudingkamp gewees, en het was Ons was eindelijk radig min gewees. Um, dit was op die oude lekker geweest want dit was baie meer intiem met elke kappel geweest en so. Maar dit so lekker geweest het, as hier baie meer van die gemeente se, se getrouwdes en beplande getrouwdes ook hier was. So ek wil vir die maandse uitdag, um, om tyd te maak vir volgende week. Um, ek het die mater gebring na die verhoudingkamp toe. Hy het nie as een vrou of een mysie of ietsie maar toe hy die aand toe vraag, wanneer is die mannekamp, ek mis het vir niks nie, um, en dis die koosbaarheid daarvan, hy breng nog een pel saam um, mannekamp toe, so ek het hom vertel van die eerste kamp, so dis nou ek plus hom is twee, nou breng hy nog een mater, volgende keer gaan die mater ook nog een mater saambring, en nog een mater saambring, so Op die ouwe is dit een exponentiële kurwe wat ons kan volmaak vir die gemeente. En ek daag jullie uit, bring net een hou. Bring net, bring jou neefjie wat, wat die waarheid halfpad verstaan. Of, of twyfel oor die waarheid. Of, um, want ek, ek kamp verduidelik het van die begin af tot achter. As jy na die naweek nog een verwaring het, dan, dan denk ek is het jou eie denken wat, wat jy moet gaan uitsorteer maar ek dink, a kamp is vol genoeg, dat jy die meeste van jou vraag wat jy het, kan beantwoord. Ek sien julle soms, ek sien vir my aan. Dankjie. Saan, so, ek spinnig er pa. <laughs> ek hy net gegevinnig, um, dis my man woord, wat op een baie interessante manier na my toe gekom het in die week. Die ouwe bekend van jou 3 vers 17, jy God is by jou, en hy houd wat verlossing skenk. Hy verjeg om oor jou met blijdskap, hy swygt in sy liefde, a juig oor jou met gejiebel. En vir oogende besef ek net, dit woord wat vaststaan. Dit verander nooit nie. Dit kan nie uitgeveer word nie. Dit kan nie verdraai word. Dit is iets waarna toe ons kan terugkeer. Maak nie saak wat sy fout ons maak, of wat in ons levens gebeur nie. Dit is een woord wat vast, vast, vaststaan. En um, ja, wat een vreugde om na dit toe kan terugkeer, en toe kan weet. Um, dit is die reere oor ons voel. Ja vader ons dankie, dit is wonderlik om net by mekaar te wees in hom en sy komstandighede te wees in. te weet dat hy aan ons kant is, dat hy ons lief het met ons bemoeienis maak dat hy ons nie als weese achter gelaat het nie maar dat hy by ons kom woning maak het en dat hy nou by die deur staan en klop en sê ek wil jou gedachte verander ek wil jou oprig om te wees wat ek jou gemaakt het en ons dankie jere dat ons hierdie Uitneemende voorrecht het Om met mekaar op hierdie vlak Hierdie dinge te kan deel Ons eerie Vir die geest en die openbaring van die gees Ons midde Hier ons wil Ons wil daarop rug om Beskikbaar te wees Om met oop oor te luister Te hoor wat die gees vir ons sê Ingesteld te wees Om die stem te hoor In elke situasie, elke dag Ons eeriede Ons eer hier vir ons samen zijn vanmorgen, ons sien hier die ochtend, ons sien hier tegenwoordigheid bij ons, ons sien hier, want hier is ons alles. Die begin en die einde, hier is ons leven, ons eer hier vader, in Jesus daam. Amen. Nou ja, ons praat oor een begrip nie, ons het nou al een weke lang begin en uh, ons gaan nou aanname van hoe om te wees. En nou kom ons achter, toe Godse Gees hierdie ding vir ons oorbreek om te wees in plaas van om te doen, Uh, het daar klomp goed betrokken geraak hierin, en dit is, ek wil amper sê, daar is klomp stappen, een klomp, stappe, klomp trappen, as het ware, waardoor ons, ons in ons levens beweeg om rarig te kom by die wees. Nou, ons het met die deur in die huis geval, ons gesê, wees, en ons het gesien, dat wees om te wees, want dit was die opdracht wat God ons vir Adam gegeet, hy het gesê, wees vruchtbaar, wees wie jy is, want God het om perfect en volmaak gemaakt, om sonder gebrek, sonder enige tekort gemaakt, God het om met sy heilige gees bemachtig om te kan wees. En al wat Adam nodig had, het is om net te wees. En nou weet ons Adam het geval vir die misleiding van die vijand, want die vijand weet, as hy ons kan uitwees uithaal en in doen in dan het hy ons gepoikie. Maar die oomlik as ek begin doen om te wees, dan is die kar voor die perre. Jy sien wie ek is, is die pert, wat ek doen is die kar. Reg? So, God het begin by wie ek, kom ons begin by Adam, by wie Adam is, Adam was die volmaakte, die kroon van Godse skeping. Hy het geen zondig ken nie, soos die laatste Adam, geen zondig ken nie. Maar omdat die vijand gewet het, dat Adamse heerskapie, want jy sien, om te wees, sluit heerskapie in. Hy het gesê, wees vrugbaar vermeder van die aarde onderwerp het en heers daar oor. Met alle woorde, om wees te verstaan sal beteken dat ons ook in heerskapie sal wees. En ons weet dat die hele strijd op aarde gan tussen die twee pole, tussen die mens wat God gekies het om te heers en die vijand wat sy eie troon boog God, God sinwou verhef. En daarom is die vijand sy aanslag tegen die mens, daarom skryf Petrus vir ons na al die jare nog steeds, hy sê, jylle teenstaan die duivel loop rond soos een brille en een leeuw, en hy kyk wie hy kan verslind, hy soek wie hy kan verslind, en die wijse waarop hy verslind is eenvoudig, hy moet ons net uit wees uitkry in doen. Vir Adam, vir die vrou gesê, jy moet eet om soos God te wees, en sy was soos God, en daarom is die doen actie, was die val van die mens, en daarom het Paulus vir ons geskryf in Romeine 5 vers 12, hy sê soos dier die misdaad van een Adamse misdaad, die sonde in die wereld ingekom en dier die sonde die dood, die dood tot alle mense diergeding het, omdat allmaal gesondig het want allmaal van ons was in Adam toe hy gesondig het, allmaal van ons is uitverkoop en slavernie aan die macht van duisternis as gevolg van die sonde, goed, dit was die beginsel nie, en dit was waar die mens van die ouwe verbond, van die oud testament, omself bevind het En toe het ons verlede week na basisse begrip begin kyk, en dit is die begrip van die wedergeboorte. Nou, hy was nou gemengde reactie oor die wedergeboorte. Vertel jy ons het gesê, hurra, nou verstaan ons het eindelijk. Aan nou ons het gesê, nou is die appelkaar om, verstaan jy, ons het verskilne reactie. Maar ek, jy het nou week gehad om te gaan denken oor. En kom ons van die essenties saam. Jezus het hierdie gesprek met Nicodemus. Nicodemus sê, Rabbi, niemand kan die goeders doen wat jy doen, as dit nie van God afkom nie. En dan kom, kom Jezus en hy sê, Voor waarvoor raad ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkrijk van God nie sê nie. En wat hy daar sê, wat ons vir mekaar probeer sê, is dit, daar is begrippe, wat ons in godsdienst geleer het. Wat nie verhoudingsbegrippe is nie. En die doel daarmee is, om ons verhouding te kry in godsdienst in, want godsdienst is doen, verhouding is wees sy sien die aanslag van die vijand was recht van die begin af om die mens vast te vang vast te hou in sy doen actie, in plaas daarvan, dat hy net kon wees maar hy het sy grootste slag geslaan met Adam, toe hy vir Adam en Adam sy hele nageslag in zonde gedompel het, as vol van die misdaad van jy So, daar moes het tegenpool kom Daar moes een reaksie kom Tegen die verskrikkelike feit Van Romeine 5 vers 12 So is die, die misdaad van een sonde in die wereld, en het En die sonde die, die dood, die dood Tot alle mense doorgedring het, omdat allemaal gesondig het Daarom moes daar een balans kom Daar moes iets anders kom En God het recht door die ouwe verbond Het hy beloftes gemaakt, het gesê Ek sal vijandskap saai tussen jou en die vrou Tussen jou satana saai Hy is hier die kopvermoor En God wees hier, hier moet een verandering kom en dan kom Jesaja 55, Jesaja 55 sê, my woord, my gedachte, soos bo jylle sin, soos die wemel boe die aarde, hy sê, maar ek stuur my woord na die aarde, soos die reen in die sneeuw na die aarde neerdaal, daar nie nie terugkeer nie, maar maak dat het die, die, die vochtig, en maak dat die aarde voortbring, saad vir die saaierbrood, vir die eter, hy sê, so sal die woord wees, my woord wat ek stuur, sal my behaag dit baartoe ek het uitstuur, en dan kom Johannes, en Johannes sê, in die begin was die woord, die gedachte van God, wat boek aan ons in is, soos die jimmel boor die aard, hy sê, in die begin was die woord, die woord was by God, die woord was God, en die woord het vlees geword, sien jy hoes God sy woord, en onder ons kom woon, hy sê, en my woord sal om behaag, dit het Jesaja gesê, wat kan ek en jou nou vandag sê, ons kan sê, die woord wat vlees geword het, en onder ons kom woon het, het om behaag, en dit waartoe hy dit uitgestuur het, Jesus sê, ek het nie uit myself gekom nie, maar die vader het my gestuur. En hy voor het ek gekom om die wil te doen van hom, wat my gestuur het. En daarom het hy die teenvoeter gebring, daarom het hy die teenpool van, van Romeine 5 vers 12 gebring. En daar teen oorstaan Romeine 5 vers 18, wat sê, daarom, net soos dier een misdaad Adam sin, die sonde in die wereld ingekom het, en het vir allemaal tot veroordeling gekom het, is dit dier een daad van gerechtigheid van alle mense, tot die rechtverig maak van die lewe. Ah, Daar is die teenvoeter, is dit nie fantastisch nie En nou kom Jezus Net voor dit gebeur het, in die proces Kom Jezus en praat met Nicodemus En hy sê vir Nicodemus, Nicodemus As daar nie een geboorte Uit die hemel plaas word nie As Genesis 3 vers 15 nie waar word nie En Jesaja 55 nie waar word nie En Jesaja 7 vers 14 Wat sê, kyk die maagd sal swanger word Sy sal seunbaar en julle met om Jezus noem Jeshua Die een wat sy volk van die sonde sal verlost Hy sê, as hierdie goed nie waar word nie as dan nie een geboorte uit die jimmel plaas vind nie, dan kan iemand, een mens, nooit, sal die mens nooit in sig kry, en verstaan wat die heerskapie is, wat die mens op aarde moet heen nie. Want hy het Paulus kon sê na die tyd, Paulus kon sê die hele schepping waag, met reik alsende verlange, op die waarmaking van die seens van God, waar kom dit vanan? Van Adam af, God het van Adam gesê, onderwerp jy nie, en nou moet het herstel, en dit is waarvoor Jezus gekom het om het te herstel, nou hoor wat sê Jesaja 55, Jesaja 55 sê, so sal my woord wees, dit sal my behag, en dit wat ek het uitstuur, en wat sal dan gebeur? Hy sê die berge en die hevels, die skepping, wat met hy reikalsende verlange wacht, op die openbaar making van die seens van God, hy sê, die berge en die hevels wacht, om uit te breek, in gejiebel, en hulle sal hande klap en juig, die skepping, sal hande klap en juig oor die volkomenheid van die herstel van die heerskapie op aarde, op grond van die woord wat God kon behaag het in dit wat we dit uitgesteer het so ons sien dat die woord wedergeboorte is een totale misvertaalde en misgeinterpreteerde woord wedergeboorte beteken daar moet een geboorte uit die jimmel plaas vind, en die geboorte het plaas vind Jezus is die geboorte En daarom dat Petrus kan sê Hy het ons die wedergeboorte geskenk Wie is ons? Ons is die mens nom. Hy het ons die wedergeboorte geskenk Tot een levende hoop Dier die opstanding van Jesus uit die doodheid Want jy sien Jesus sy koms Die woord wat gestuur is Soos die reene in die sneeuw Die woord dat vleesgewoord onder ons kom woon het Die woord wat God kon behaag het En dit waartoe hy het, het uitgestuur het Hierdie woord het geen sonde gekennie Maar hierdie woord het sonde geword vir ons so ons kon word die gerechtigheid van God in hom. En nou het die woord, het God nou behaag en nou het God het gedoen, en die voltooiing daarvan was, toe hy opgestand uit die dode hond, en toe hy het gesê, hy is opgewek, toe ons rechtverig verklaar is. To die mens dom herstel is, toe die fout wat Adam gemaakt het, herstel is, Romeine 5 vers 12, fout herstel is, in Romeine 5 vers 18, het God dom opgewek. Daarom sê Petrus, Hy het ons die wedergebote geskenk, hy het ons die rechtverigmaking geskenk, hy het ons die gerechtigheid van God geskenk tot een levende hoop, dier die opstanding van Jesus uit die doodheid. So ons kan dus met waarheid sê, die concept wat ons het vir wedergebote, waarvan Johannes 3 vers 3 praat, Jesus met Nicodemus, die concept vir wedergebote en die begrip, die gerechtigheid van God, wat ons in geword het, ons rechtverigmaking, is identisch die cellen, die van mekaar. Sien jylle, en dit is wat Peter is van ons verbeest sê. Goed, nou ons het hierdie ding nou doorgetrek, laas keer. Uh, en ons het gesê, dit is verskrikkelijk belangrijk, ek haal wat klomp goed is, want ek wil hierdie goed moet, moet absoluut in jou hart le. Ons het gesê, dat Jezus in Matthies 18 gesê het, alles wat jylle op aarde bind, is reeds in die jimmel gebonden. Hy het in Matthies 16 verwerkt, uh, Petrus ook gesê, hy sê dit wat in die hemel reeds plaas gevind het moet nou gegrond word, want as jy dit bind op aarde hy sê dan, is dit, is dit wat in die hemel reeds gebonde is, is dit gegrond, dan gebeur dit, dis wat hy bedoel en ondou jy salemot gesê dood in lewe lewe in die macht van die tong, ondou jy ons het gepraat oor die kracht van ons beleidnis nee, hoe belangrijk dit is om die rechte goed, om nou die rechte goed te sê maar, ons het toe gesê om die rechte goed net te sê, ga nie iets beteken nie ons moet die rechte goed bedink, ons moet daarvan oortuig wees. Jy sien, anders is ons as een papegaai wat jy reimpie geleer het. Een papegaai kan achter ons aanpraat, en baie christenen, sê ek met groote hart, sê er is niks anders as papegaai nie. Hulle sê die rechte goed, maar daar is geen oortuiging in die hart nie. En Paulus, help ons met die ding, en Paulus sê vir ons in Romeine 10 vers 10, hy sê, met die hart gloe ons tot gerechtigheid. Daar kom oortuiging in ons harte en uit die oorvoet van die hart sal die dan spreek, en wat ons dan spreek, sal tot redding wees. Wat ons dan spreek, sal dit wees wat reeds in die jimmel opgeskryf is, gebonde is, dit sal ons dan op die aarde grond. So dit is kritisch belangrik dat ons hierdie ding recht verstaan. En dis wat ons ons terminologie moet recht kry. Maar nou het Jesus voortgegaan in sy gesprek met Nicodemus. Nicodemus redeneer dit nou, hy sê, as daar nog een geboorte moet plaasvind, hy sê, en dit betrek my, want ek is die iemand dan, ek kan toch nie weer in die skoot van my moeder ingaan nie. Dan antwoord Jezus om, hy sê, Mykodemus, wat uit vlees geboore is, is vlees. Hy sê, maar wat uit gees geboore is, is gees. Nou weet ons wat hier gebeur het, die mens is uit vlees geboore, uit Adam geboore. Recht, daar die vlees geboore. En Jezus is nie uit vlees geboore nie. Hy is uit gees geboore. Hy is uit gees verwekheid. Maar toch is hy ook in die vlees geboore, hy moes ook mens wees, soos ek en jy. En dan kom Jezus en gaan een stap verder, hy sê, as jylle nie uit water en gees geboore word nie, ken die koninkryk van God nie, ingaan nie. En ondou hy het net nou gesê, die koninkryk nie sien nie, nou sê hy ingaan. Hy sê, my ander woorde, ons het die vleesgeboorte staan stand die water hulle is die celle, watergeboorte is die natuurlijke geboorte, elk kind van ons is uit die vrugwater geboore, daarom is ons, in die natuur geboor. Ons, is, ons het een paspoort tot hierdie planeet. Ons, ons het een recht tot die planeet. Besef jylle die boze geest in die licht het nie? Nou, ek en jy het. Jy moet geboore wees hier, om recht te heen. En daarom het God sy Seen geboore laat word. Om een paspoort tot die planeet te heen. Kan jylle hoor wat ek sê? Recht. So Jezus moest uit een vrou gebore word. Hoewel hy nie uit een man verwek is nie, hy is uit God verwek nie. Baie belangrike begrip. Goed. Nou sien ons, hy sê, Die wat uit vlees geboore is, is vlees. Die wat uit gees geboore is, is gees. So, hier is vlees en hier is gees. Nou sê hy, as jy nie uit water, dit is vlees. As jy nie uit water geboore, as jy nie die vleesgeboorte geboorte het nie, dit moet jy in elk geval he, hy sê, en ek wil amper sê, dit kan ons nou sê, dit het elk een ons. Hy sê, maar jy het nog een geboorte nodig, en hierdie geboorte is, jy moet uit gees geboore word. Hoekom kan ons uit gees geboore word? Omdat God ons die wedergeboorte geskenk het. Omdat God ons die geboorte uit die jimmel geskend het. Omdat God sy sien gestuur het. Om om te behaag in dit waartoe hy dit uitgestuur het. Hy sê, daarom kan ek en jy uit geest geboore word. Daarom is ons nou waardig. Ons is rechtverdig, weer recht vir die geest. Ons kan nou weer die gees van God ontvang. Recht. En nou, nou kom ons by die begrip wat ek vanmorgen oor wil praat. En dit is die begrip bekering. Nog so een verkeerd verstaande begrip. Die woord bekering. Omdat jy Petrus kom te sê na die tijd, nadat Jesus opgestaan het in sy beroemde toespraak, op Pongstendag sê hy, Bekeer jylle en laat jylle gedoop word. En jylle sal die gave van die heilige geest ontvang. Bekeer jylle en laat jylle gedoop word. Nou, ons het gesien, as ons na die woord beleidines kyk, is die essentiele woord in beleidines, is die woord homologio, wat so verkeerd verstaan was, want ons het gesê, uh, beleidines beteken om my, my skuld op te noem, wat nie waar is nie, beleidnis is om op die cellenblad sê, is God te wees, en God sê, ek denk nie weer in jou skuld in jou zondes nie, reg, so, beleidnis is baie belangrik, nou kom wedergeboorte, en ons verstaan nou, wedergeboorte, as ons dus die term wedergeboorte hoor, dan weet ons, ons praat van die geboorte van boe af, en as ons wil verwees na, wat het met my gebeur, om die gerechtigheid van God, wat die geskenk is wat God my geet, om dit in my leven te activeer, dan praat ons van geestgeboorte. Dis, ek het die watergeboorte, dit is een So, baie oons praat van wedergeboorte, maar hulle bedoel eigentlik die geestgeboorte. Maar die hartseer is die meeste oons maak geen onderscheid tussen die geestgeboorte en die geboorte van Jesus, wat die wedergeboorte is nie. En dit, ons sien nou die verskil nie. Goed. Maar nou kyk ons na, na bekering, en ons gesê die woord bekering Verstaan ons net so verkeerd want bekering is nou my pad tot die Geesgeboorte. Luister mooi. Bekering is die sleutel, is die toegang tot Geesgeboorte. Nou die woord bekering waarvan Petrus hier praat, is die woord metanoe. Meta is anders. Noos of noeo is om te dink om anders te dink, om anders oortuig te wees. En nou is het nodig om te dink soos wat God dink. Maar nou wil ek vir julle wees waar die fout vanaan kom. As ons na die Oud Testament, as jy een, een concordantie soek gaan doen, en jy gaan kyk na die woord bekeer in die Oud Testament, onder die Oudverbond, dan sien jy die Hebraeuse woord vir bekeer, kom ons skryf daar, bekeer, die Hebraeuse woord vir bekeer, is die woord shoep, As ek het recht uitspreek, ek is nou nie op aie flot in die brews nie. Maar dis die woord soep, dis hoe ek omlees. En soep beteken, om om te draai. Om om te draai. Nou, jy sien, en dit is waar ons begrip van die woord bekering vandaan kom. My begrip waarom ek groot het, godsdienstig, was, bekering is om om te draai. Om te draai, weg van my sondes af, terug na wat doen? voor die wet gekom het, was die aanduiding van bekeering draai terug na God toe. Toe kom die wet, die ouwe verbond, in Moosesse tyd. En toe kon die ouwe sien na God toe draai nie, want daar was een afstand, daar was een tussensstasie. God was in die hoogste hemel en hulle was onder. En wie was tussens in? Wie was Mooses, die wet? So, die ouwe verbondtiese begrip van sjoep, is om terug te draai na die wet toe. Dit was die doop van Johannes. Die doop van Johannes het gesê, ons het die wet doortree, ons het oorheer die wet weerstrewe, hoor jy? En die doop van Johannes was een sigbare actie of was een demonstratie van wat ek besluit, ek het besluit om om te draai en terug te keer na die wet toe, om weer nie door te slaan in nie, nie echt nie, te pleeg nie en nie te stil nie, maar jylle weet, niemand kon dit recht krijg nie, hoekom nie? Omdat die verandering nie binnen was nie. So dit is die oud-testamenties woord, die nieuwe testamenties woord het ek gesê vir bekeer, die Nieuwe Testamentie woord is die woord meta, dit is die Griekse woord, meta, nooie jou, en dit beteken, om anders te dink. Goed, so, jy sien om om te draai, is een ding, om anders te dink is ander ding. Kijk mooi, in die ouwe verbond, waarom het hulle omgedraai, terug na die wet toe? Omdat hulle die straf gefrees het. In die nieuwe testament het Jesus die straf kom dra. Godse woord het omwaag en dit wat hy het uitgestuur. Die goeie woord is nou in actie. Het gesê, daar kom daar wat die goeie woord wat ek gesprek en gande is wel in Juda in vervulling gaan breng. Ons is nou in daida. Wat was die slechte woord? As jy dit nie doen nie, gaan nie die vloeken oor jou kom. Gaan dit die gevolge wees, gaan dit die straf wees daarvoor. Die wet het straf voorgeskryf. En nou het Jesus kom doen wat die wet nie kon doen nie en Jezus het die wet kom vervul dier die straf vir die onder die wet te draa. naam sê die skrif in Isaiah 53 vir ons die straf wat vir ons die vrede aanbring was op ons. Nou het hy vir ons die straf gedra. So ons word nie meer beweeg uit vrees uit nie. Ons word beweeg uit? Uit liefde uit. Recht? Goed. So nou is ons nodig om in plaas van om te draai anders te dink. Want as ons anders dink gaan die omdraai van binnenkom. Luister mooi wat ek sê, kan ek het starig sê. Ek kan fysisk omdraai, sonder om anders oortuig te wees. Want Peerde het altyd gesê, a man persuaded against his will, dis nou wat omgedraai het, sonder dat hy dit wil doen. A man persuaded against his will, is of the same opinion still. Dit was die omdraai, dit was die bekering van die oudheid Want ek voel nie anders oor die leven wat ek leid nie Ek moet net die, die Engelse woord is damage control Ek moet net die, die gevolge verklein jy. En daarom moes ek een kaartje jimmel toekry En daarom moet ek omgedraai So dit was die ouwe begrip van bekering En jy weet, ek onthoud to ons hier 30 jaar geleden Begin het hier in die schema En niemand wou hoor nie Want ons was erg melaads, vooral vir ons eie mense het ons begin bedien tussen die zwartmense in die store die plaasarbeiders en die mense en ek onthou gauw gauw gauw gauw die woord geloop en gesê daai is die bekeerkerk maar die begrip wat hulle van die bekeerkerk is is is om om te draai Hoor jy? om om te draai, om op te en drink en vloek en te begin kerk toe gaan dit was die bekeerkerk en dit was die bekeerde naam want dit was nie wie ons was nie. maak jy sê, ek wil net vir jou illustreer wat was die ouwe begrip van bekeering maar nou moet daar een nieuwe begrip van bekering kom. Nou kom ons kyk gulgoe, na wat Jesus sê, hoe hy die geboorte van boe bevestig, en hoe hy vir ons nou wees hoe bekeering werk. Blijf my saam na Johannes 4 toe. Ondou Jesus is daar by die, ok, jylle is nou by Johannes 4, nou kan ek jylle sommer na Johannes 3 toevat. Jylle is ons nou nabij. Kom ons kyk het weer vinnig na Johannes 3. Johannes 3 by vers 3 het hy gesê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, iemand nie weergebore word nie, met ander woorde, Hanus sê is word van bo, van die hemel nie. As daar nie 'n geboorte van bo kom nie, as God nie sy seun gebore laat word nie, hy sê sal niemand die koninkryk van God kan sien nie. Nou sê vers 5, voorwaar, waar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit vlees gebore is, is vlees, en wat uit gees gebore is, is gees. Nou, ons verstaan nou dat bekering, het ons gesê, is die proces waar my gedagte verander nou dink mooi, daar is twee goed hier, twee begripte, die oud-testamentiese begrip sê om om te draai, terugwaaien, na die wet toe. Nieuwe testamenties, is ek moet in my weese anders oortuig gewees, so daar hier binnen in my iets kan gebeur, so dat ek kan verander, so dat ek kan wees. Verstaan jy? So nou is dit nie meer een modifikatie van my optreden nie, is nie meer een modifikatie van my wandel, van my werken nie, dit is een Is hy herstel van wie ek is, van wat Jezus vir my gedoen het. Hoor jylle wat beteken bekeer? Is om anders te dink. Nou, daar een ander woord in die Grieks, waar ons nou nou gaan kyk, waar Paulus vir ons specifiek terugverwijs na ook om terug te keer. Maar ek sal nou nou by daar ene kom. Is een wat min gebruik word, die algemene woord wat gebruik word, is die woord metanoio, wat beteken om anders te dink. Nou, kyk nou mooi. Nou, kyk hoe bevestig Jezus dit. Hy sê by vers 13, van hoofstuk 3 van Johannes. En niemand het opgevaar in die hemel nie, sê hy. Behalve hy, wat uit die hemel neergedaal het. Hoor jy die geboorte uit die hemel? Hy wat uit die hemel neergedaal het, die sien van, van God, wat in die hemel is. En soos die Mooses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die sien van die mens ook verhoog word. Nou luister ek mooi, kijk hier wat gebeur hier. To hulle in die woestijn is en gemurmureer het, het daar klomp slangen onder hulle ingekom en hulle gepik en hulle doodgegaan. En toe sê die Heere van Mooses, maak vir jou een slang en sit om op een paal, en die wat kyk na die slang, sal genees van die wonde. En wat was die beeld daarvan? Die beeld was Jesus wat opgerig word, en door op na hom te kyk, sal die verandering kom, sal die herstel kom. Nou goed, nou sê hy net soos Mooses, die slang oor die paal gesit het, nou sê hy, so dat, uh, so moet die seen van die mens verhoog word, so dat elkien wat in hom glo, nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie, want so lief het God die wereld gehad dat hy sy enig geboore sien, dat hy sy sien gestuurde, dat sy sien geboore is, dat hy die geboorte uit die hemel plaas gevind het. So dat elkeen, wat dierom oortuig kan word, elkeen wat verander kan word in die gedachte, nie verloor mag gaan nie, maar deel kan word van die lewe. Wat is die eeuwige lewe om om te ken het, Jesus sê in Johannes 17? Om om te kan ken, en om om te kan ken, beteken om in die proces te wees, om te herstel in die, Heerskapai, waarvoor God ons groep het. En hulle sê wat oor dit gaan? Right. Goed, ek gaan nou skiep, kom ons gaan naar oorstuk 4 toe. Ek kan nou die stikkie bijgezeg. Kom ons gaan nou ver 4 toe. Oorstuk 4. Nou, oorstuk 4, kom Jezus op pad na Jerusalem toe. Kom in Samaria aan. En hy sit daar by die put op die warmte van die dag, en hy is redelijk moeg. Die man het dol toegegaan, om te gaan kost koop, en hier kom een vrou, so'n snaaks vrou, vrou met een background, nee, kom hierdie vrou na die pit toe, en sy kom water scheep, want er niemand anders scheep nie, want die tijd van die dag scheep niemand water nie, maar sy is te skaam om tussen die ander vrouwens te kom, jy ken jyself voorstel waarom, en dan sê Jezus, va, geef my van hy water en nou skier ek hierdie vrou verstaan het nie, wat is hierdie ouse intentie, sy kent syke manne en sy sê, eet nie as a scheep, hierdie pit is diep Jezus sê, va, as jy geweet het wie ek is, sy is my levende water geef Want jy sê hierdie vrou, die vrou loop met hierdie, hierdie gewig om haar, haar lewe het bekering nodig. Onder die ou verbond het sy nodig om om te draai, maar sy draai nog nie om nie. En dan sê Jesus vir haar interessante ding, dis die ding wat ek wil uitleg hier. Hy sê die volgende, hy sê, vers 13, Jesus antwoord en sê vir haar, Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer doorskryd. Maar elkien wat drink van die water wat ek om sal gee, sal in ewigheid nie doos krij nie, maar die water wat ek om sal gee, sal in om word, een fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Verstaan julle wat is metanoie? Wat is bekering? Bekering beteken, om dier die levende woord, dier die Seen van God aangeraak te word, so dat ek so verander, my begrip van wie God is my begrip van wat Jesus gedoen het my begrip wat van wie ek nou is as gevolg daarvan totaal verander dat my begrip van God is dat God goed is en dat God so lief gehad het dat hy een verloore wereld wat so so sleg geword het dat hy vir elke mens op hierdie aarde sy sien gesteer het om hulle skuld te kom dra dis wie God is nou het Johan daarna verwijs vanmorgen in Johannes 8 hy sê as God dan sy eie sien nie gespaard het as God dan sy sien dat gebore word het en om nie gespaar het nie sal hy ons nie dan saam met sy sien alles uit genade skink nie, wat kan God vir ons terug hou as hy sy sien nie terug het vir ons nie so nou sien ons hoe is God sy hart ons het so pas gelees so lief het God die wereld gehad dat hy sy sien stieroe komt om hulle te red. So lief het God die mense van in gehad, dat hy Jonah na hulle toe stier. Hoekom? Hierdie ouders was so godeloos, het was iets vreseliks. Hoekom stier Jonah na hulle toe? Omdat hulle wil red. Julle weet hoe godeloos was die mense van soor om een Wat doen God? Hy stier Lot na hulle toe. Hoekom? Om hulle te red. Ek jylle onthou, Godloos was die mense in Noachse tyd, en hy stuur Noach na hulle toe. Hoekom om hulle te red? Kan jylle hoor wat is Godse hart? God is elke keer, as daar een gevolg van sonde kom, as daar in die ouverbond toe daar nog straf was, voor die straf kom was God daar om hulle te red. Het God sy profete na hulle toe gestuur, het hy sy woord na hulle toe gestuur. Hoekom om hulle te red? Hoor jylle wat is Godse hart? En kyk hoe ons Godse hart verbuig. Maar sê wat beteken met anooi hou met een nooie over teken om anders te dink. Wat het godsdienst ons laat dink? Godsdienst het ons geleer, dit staan in ons beleidende skrifte. Nie meer ons en nie. Maar dit staan in die beleidende skrifte. Alles wat gebeur, goed en sleg, leven en dood, siekte, gezondheid, reikt om armoede, kom van God af. Wat een infame leun. Hoor jy, hoe het ons een wanbegrip van God gaat? Besef jy wat beteken metanoio? Beteken om anders te dink, om toe te laat dat God omself in jou openbaar, om te besef dat God goed is. Wat moet God nog doen, om sy goedheid in jou te verduidelik? Wat moet hy nog doen, anders as om sy sien te gee? Om jou vry te maak, om jou rechtverig te stel. Maar hoekom kon ons God nooit verstaan nie? Ons kon hom nie verstaan nie, omdat ons nie verstaan dat sy sien kom doen het nie. Hy sien, sy sien het sonde geword. God het om wat geen sonde geken het, nie sonde gemaakt, so ons kon word die gerechtigheid van God. En omdat God ons rechtverig gemaakt het, nie oor wat ons gedoen het nie, maar op grond van wat sy sien gebroen het, omdat hy sy sien sonde gemaakt het, wat ek was, so dat ek kon word die gerechtigheid, daarom Besef ek nou, as ek dan nou rechtvaardig voor God is, as die straf vir my oortredinge gedra is reeds 2000 jaar gelede al, as ek reeds vergewe was nog voor ek gebore is, as ek heilig en sonder gebrek en sonder vlek of rumpa, gereinig voor God kan staan vandag op grond van die offer van sy seun, wat er agenda blij daar vir God oor dan, om my te kastei, my seer te maak, my kind dood te maak, my siek te maak, wat bly daar vir God, so sien jy waar oor skryf die formuliere ek noem dit die leun formuliere, waarom skryf die leun formuliere, sikke snert oor God omdat die mens nie gesnap het wat in die kruis van God daar gebeur het en daarom sien die mens omself, kyk die mens na sy wandel en hy sê ek maak foute daar oor moet ek gestraf word, hy versta nie dat Jesus die wet kom volbring het nie en jy die wet bly in die pad staan van Godse werk, want nou net daar in Johannes 5, kom Jezus by die bad van Bethesda, en hy sê vir die man, wil jy gezond word? En die man sê, ek het niemand om my in die water te sit nie, hy verstaan nie die story mooi nie, maar Jezus maak hom gezond, en het was die sabbat. Groot moeilijkheid, want hy het op die sabbat ou genees, hoor jy, Godse werk, Godse herstel, vir die mens, word in die wiele gereid hierdie sabbat. Die fariseer sal liever sien, dat hierdie ou syk bly, as dat die sabbat gebreek word. Kan jylle hele voortel? Sien wat maak godsdienst? Jy sien, die wet die mense doen, staan altyd in die pad van wees. In my en jou lewe, staan ons doen, in die plek van ons wees. Solang as wat ek kan doen is, Oor, ek glo dat God nagepraat het oor wees nie Solang as wat ek doen Wees ek nie En beperk ek die vloei Van Godse uitspraak In my leven Van dit wat in die hemel gebonde is Wat ek moet bind op aarde Dit wat in die hemel ontbonde is Die siekte is ontbind God het gesê ek het sy kracht weggevat God sê dit is ontbind in die hemel Ek het nodig om het te ontbind op aarde Maar wat maak ons Wat sê ons nie, al gesien hoe jou woorde jou weggee. Jy sien wat my hardseer is, is omdat ons bekering nie verstaan nie. Sien ons hierdie, hierdie tendens by ons, dat ons ons sit 6 maande of 6 jaar of 16 jaar sit ons in die gemeente. En ons praat die nonsens nog steeds, wat ons van die begin af gepraat het. Jy weet, ek kan nou nie die skrifte onthou nie. Immers, sy godelike kracht, het ons alles geskenk, wat tot deur in gods vrucht dien. Wie hoe kan jy dit nie onthou nie? Om my al 16 jaar lang sê, ek kan dit nie onthou nie. Die Heere sê, nie een sal die ander leer en sê, ken die Heere nie. Maar jylle allemaal sal my ken, groot en klein onder jylle. Kam aan. Maar wat doen ons? Die Heere sê, ek het het in jou hart gegeek, het jou verstand ingeskrywe. Dit is ingeskrywe. Hy sê, grond het nou. Nou sê die Heere, ek het in jou hart gegeen, jou verstand in geskrywe, die woord is daar. Ek sê, jy weet ek kan dit nie onthou nie aan, kan jy sien hoe kanseleer ons dit kan jy sien en jy weet ek is nou nie soos die ou nie kanseleer ons, kan jy sien hoe dat ons met ons woorde, nadat ons jaren in die gemeente sit, nog steeds kanseleer wat God reeds nie mag doen jy sien wat doen ons ons handdaf ons waardigheid. ons sê my stand in die lewe is my minnewaardigheid Jylle weet, ek is nou maar so. Jy is nie maar so nie. Jy is die kroon van Godse skeping. God sê, ek juig oor jou met blijdskap. Ek draai tikie om jou. Huh? Syfania. God sê, ek verjig my oor jou met blijdskap. Luister, hy praat van jou. Ek wil aanweer jy met jou vinger op jou borst druk en sê, dis ek van wie hy praat. God sê, Ek juig oor jou met blijdskap. Nie oor iemand anders nie. Dit is wat ons gedoen het. Ons kyk na a persoon ons sê. Hai oos, hier is wat broeitie. Hier is juig oor om. Nee, hier is juig oor jou. Kreeg jou vonger op die rechte plek. En as jy dit kan verstaan, dan kan ek en jy in die proces kom. Ek hoef jou sê, as jy 10 jaar of 5 jaar of 6 maan in die gemeente is, weet jy waar sou jy gestaan het? As jy jou beleidnis kon rechtkreeg. En ophou om negatief te belei oor jouself. En begin om dit wat God gedoen het met jou te ontlaai. So jy sien, bekering om anders te denk, so beteken dat ek by die punt kom, waar ek verstaan wat in die kruis gebeur het. Dat in die kruis God met sonde weggedoen het. En dat om wat een van allemaal gesterf het, dit so goed is dat elk een van ons self gesterf het en daarom ken God ons nie meer na die vlees nie. God sien ons as nie verskepings. En as ons dit verstaan, dan verstaan ons die liefde van God. Dat hy om ons nie te moef te straf nie. Dat hy om ons te kan lief het en van ons foute. Om ons toe te pak met geestelike sieninge, al verdien ons dit nie. Om nog steeds in langmoedigheid daar te wees met sy woord wat om behaag het, dit wat Jezus vir ons kon verdien het, om daar te wees vir ons al kanse ons dit dag na dag met ons uitspraakke, om steeds daar te wees, steeds te sê, ek staan met die deurlik top, wil jy nie net met my maaltijd hou, so dat ek jou kan oortuig wie jy is nie. Dit is Godse hart. Maar jy sien, as ek dit verstaan, as ek verstaan wat nie kruis gebeur het, en ek verstaan wie God is, dan kan ek verstaan wie ek is. En as ek verstaan wie ek is, dan het ek gemet aan nou En dit is wat Petrus sê, bekeer jylle, denk anders. Jezus het opgestaan, want gesê die punchline van Petrus sê jylle bediening op pingsde dag, is hy het opgestaan, wat betekend het. Hy is oorgeleverd terwille van ons misdaad. Hy is opgewekt terwille van ons rechtverdig maak. Hy het opgestaan beteken, ons is rechtverdig gemaakt. Hy kon nie opstaan as ons nie rechtverdig gemaakt is nie. Die opstanding het plaatsgeven na ons rechtverdig gemaakt. So die implikaties is, wie is ons nou En as ek verstaan wie ek is, dan verstaan ek, dan kom ons terug na Salomoed, die wat gesê het, soos een man is sy siel bereken, met andere woorden, soos een man dink. So hy. Right, kom ons kyk na Johannes 6. Ons loop nou so in die pad af, goed, kom ons kyk gewoon na begrip in Johannes 5. Ons is nou by die man wat gezond geword het op die Sabbadag eindtocht. Daarvoor probeer hy Jesus doodmaak. En dan kom Jezus in Johannes 5 vers 20 en hy sê hierdie belangrike ding. Hy sê, want die vader het die seen lief en toon om alles wat hy self doen. En groter werke as hierdie, want hy het nou so pas hierdie man by die landman by die wat van Bethesda gezond gemaakt. Hy sê, en groter werke as hierdie sal hy omtoon so dat hulle verwonderd kan wees. Want soos die vader die dode opwek en lewend maak, hy praat van mense wat gesterf het, die dode opwek en levend maak, so maak ook die sien lewend wie hy wil. Nou, die woord levend maak, is die woord zoepoieo, zoepoieo, ek is nou nie goed in Grieks nie, jylle hinder dood. Right, maar wat beteken die woord? Die Engels daarvan is to quicken, to quicken, verstaan jylle wat beteken dit om te, to quicken, dit beteken, om dit te activeer, om dit, uh, ander woord daarvoor is, dit om lewe te gee, verstaan jy? ek wil het amper verbind met, met die woord wat Genesis 2 sê, hy sê God het die asem van die lewe in Adam geblaas en toe het hy, het hy een levende siel geword, hoor jy, sy siel is gekweekend sy siel, die interactie die verhouding, die geest die connectie met die hemel, is bevestig het ingeskop, die potentiaal het werkelijkheid geword, dis die woord wat, wat kweekend betekent, onthou jy wat sê Romeine 8,11, hy sê as die gees van hom, wat Jezus uit die doodheid opgewek het, en jylle woon, then he will quicken your mortal bodies, hoor jy, quicken, hy sê jylle sterflike lichaam, maar levend maak, nou, die woord levend maak, het so'n lekke draaikie in hom, jy weet, dit om dit, om het in te skop, jy weet, dit is soos een, as hy gewerk het aan een krachtinstallatie, die, die kracht was af, die kracht het uitgeskop, jy weet, en die elektrisie het gekom, en het hier nie goed recht gemaakt, en hy druk hy skakel erop, en kap, daar is, aan, daar is die lichte aan, dis die beginsel, hy wil quicken, hy sê, hy wil ons ook levend maak, hy sê, want soos die vader die dode opwek en levend maak, so maak die sien levend wie hy wil, nou gaan hy, en hy sê by vers 24, hy sê, voor waarvoor waar ek sê vir julle, wie my woord hoor, en omgeloo wat my gestuur het, het die eeuwige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar oor gaan hy die dood nie lewe, Jy, hoe sê hy nou Hoe beskryf hy nou Johannes 1 vers 12 Hy sê, almal wat hom aangeneem het An hulle het hy, maar gegee Kinders van God te waard right. Nou sê hy, elk Hoor mooi Elk een, die my woord Hoor en hom geloo Wat my gestuur het Het die eeuwige lewe So jy sien Geloo is om oortuig te wees Met anooi om tot bekeering te kom, beteken om my toe te laat, om om die oortuiger toe te laat, om my te oortuig. Wie is die oortuiger? Jezus sê, Johannes 16, daarvan vers 7 af, hy sê, ek stier jylle die, die trooster, hy sal die wereld oortuig. Hy sê, hy sal jylle oortuig van gerechtigheid, omdat ek na my vader gaan jylle my nie mee sal sien nie. Omdat Ek, my naam is die Heer ons gerechtigheid, hy is die beeld van Godse gerechtigheid. Hy sê, ek gaan na my vader, jylle gaan nie meer gerechtigheid, jy sê nie, jylle gaan gerechtigheid wees. Hy sê, jylle moet nie nou na my kyk, en jylle moet nou na jylle self kyk, en my en jylle sien. En dan, dan sien jy, en hy is die oortuiger, nou sê hy, elkeen wat om laat oortuig, en glo wie hy is, glo wat hy gedoen het, tot die oortuiging kom, dit is om tot bekering te kom. Beseef jy, hoeveel, miljoene christen is daar vandag in die wereld wat tot bekering gekom het om te draai en het om te het rook en te drinken en te vloek en te begin het om kerk toe te gaan maar dat geen begrip oor wat Jesus gedoen het nie, hulle is nog steeds sonders, hulle vrees nog steeds straf hulle beskryf nog steeds tragedie as Godse actie hoor jy die tragedie daarvan besef jy die leegheid van daai Verkeer begrip van bekering Om anders te dink Beteken Om anders te word Om te word wie hy my gemaakt het En dit bring my by die ander woord Wat Paulus gebruik Is vrek interessant Ek lees Paulus' briewe En ek sien net eenmaal in Paulus' briewe Gebruik hy die woord met annoie Hy gebruik net driemaal in sy briewe En al sy baie briewe Gebruik hy net driemaal die woord bekeer In ons Afrikaans, en eenmaal daarvan is metanoe, die ander twee keer is die woord epistrefo en epistrefo beteken to revert, ek soek Afrikaanse woord, kom, help my, die taalkundig is, to revert um, ons kan so sê ja, jy, weet, jy kry, kry baie keer over na bezigheid is daar so plakkaat op wat sê rule number one, the customer is always right, rule number two, if the customer is wrong refer to rule number one. Verstaan julle, wat is hier die <laughs> Die woord is verwees terug na. Goed, nou kyk en mooi, die woord epistrefo beteken to revert. Jezus sê, vir Petrus, hy sê Simon, die Satan het vierig begeer om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Maar as jy bekeerd is, as jy die dag bekeerd is, dan moet jou broeders versterk. En die woord bekeerd is die woord epistrefo. Paulus gebruik hier die selwe woord in 2 Korintiers, en praat hy van Epistrefo, en nou het Epistrefo een ander betekenis. Dit is nie een terugkeer naar die oud van begrip van om om te draai, nie. Wie van julle wil vir my sê, wat betekent dit nou, in die context van die Nieuwe Testament? Ons het nou gemetanoio, ons dink nou anders, nie. Maar luister mooi, hoewel ons anders dink, is ons nog steeds verkeerd geprogrammeer, en die vlees begeer nog steeds in die geest, nie. Nee. Die ou denken rebeleert tegen die nieuwe denken. Paulus gesê, ons moet nou verander word in die vernieuwing van ons denken. So die twee bekleid jy in mekaar. En nou het Jacobus vir ons kom sê, hy sê, as ons een vergeetachtige hoerder is iemand, wat inkyk in die volmaakte weet van die vrijheid, sy eigen gezicht sien vir wie hy nou is, maar omdra en vergeet hoe hy gelijk het. Hoor jy? En dat is hy een vergeetachtige hoerder. Dan gaan hy die reaksies, hy kom kerk toe, en hy vroek nie meer nie, en hy drink nie meer nie, en hy rook nie meer nie, maar, verstaan jy, da's niks nie, licht is aan, maar die mens is nie by die huis nie. Daarteen oor, as jy dit nou in die Nieuwe Testamentische context kyk, en hy praat van Epis Trefo, dan sê hy, as jy bekeerd is, met ander woorde, as jy geleer het om terug te gaan, in die punte kyk, jy sien waar kom jy teruggaan. gaan nou, ek het nodig om terug te verwees na wie ek is, ek het nodig om terug te verwees na die kruis toe. So jy sien, as die omstandighede anders is, as iemand vir my anders kom te gereer, want ons is ons in een wereld wat, waar mense hulle self met mekaar vergelijk, hoekom? Omdat hulle nie verstaan wie hulle in Christus is nie. En omdat hulle self met mekaar vergelijk, moet die een altijd die ander afdruk, want as ek jou kan afdruk, is ek een beetje hoer, hoor jy. So, in die wereld is mense maar te gereed om mekaar, selfs binnen die gemeente, om mekaar Een te gee, om mekaar onder te sit, om van mekaar slecht te praat. Hoor jylle, wat doen ons in die proces? Ons druk die ouwe biekie af. Nou, die oomlik as dit gebeur, dat die wereld, dat die omstandighede my terugdruk, en ek wil vergeet hoe ek gelijk het. Want die omstandighede of vir my iets anders sê. Omstandighede sê, jy maak het nie. Die commentaar wat ek krij, sê, jy maak het nie. God sê, ek het vir jou gemaakt, jy maak het en nou epistreef kom nou en hy sê as jy geleer het om terug te kyk na wie jy is, to revert back to who you are in Christ Jesus wie jy is as gevolg van die kruis as gevolg van Jesus' opstanding dis wie ek is, so dit gaan my elke keer terugvat, dat ek diep inkijk in die volmaakte weet van die vrijheid en daarby bly en as ek daarby bly <laughs> as ek daarby bly, wat gegebeer, dan gaan ek nie vergeet, achtergehoeder wees nie, maar een dader, dader klink vir my soos werk, maar sien jy daie werk, soos jy terecht gesê het, diekie, daie werk, is nie een werk van die vlees nie, daie werk, is die natuurlijke uitvloeisel, van die strome van levende water, die fontein van levende water, wat in my opgespring het, dat ek het verander. Ek het verander oor, my gedachte het totaal verander oor wie ek is, wie God is en oor wat Jesus gedoen het, beginnende by wat Jesus gedoen het. Want as ek dit verstaan, dan verstaan ek, dan sien ek Godse liefde in sy seun, en dan kan ek myself aanvaar, vir wie ek rechtig is. En as ek myself kan aanvaar vir wie ek is, kan ek begin wees. Kan ek net weer, en ek hou dit an om dit te sê, want ek wil nie heel om verkeerd verstaan. Kan ek net weer verduidelik, onthou, ons het een stand, dis wie ek is, en ons het een wandel, en dit is wat ek doen. En kyk nou mooi, as ek nou sê wees beteken, ek kan nou maar wandel soos ek wil, dan gebruik ek die begrip om te wees, gebruik ek as een verskoning om aan te ploeter in my minnewaardigheid. Dit sal het teruggeerde wees. Ek kan daar teenoorkom en sê ek moet my wandel modificeer en moet my wilskracht en my inspanning gaan ek nou recht doen. Ek gaan nou nie meer rook en drink en soek nie. Hoor jy? Ek gaan nou hierdie goede nie meer doen nie. Dan sal het een mislukking wees want al my eiepogings is een mislukking. Maar as ek verstaan wat my stand is en ek leef net my stand dan sal ek sien dier my stand te leef, sal dit die werke van my leven wees dit sal die genade in actie wees, waarvan Tiki gepraat het vermoorde, dit sal die genade wees wat het my in staat gestel het om te besef wie ek is genade het eerst gekom, God het sy genade vir ons gegeen in sy seen en dit het vir my stand gegeen, sy opstanding het vir my volmaakte stand voor God gegeen, en nou is genade meer as dit, nou word genade, God Godse vermoe vind binnen my, besef jy, daarom, as ek nou anhou negatief praat, anhou op die vijandse hand praat, dier te sê, jy weet, ek is nou maar so, en jy weet, ek is nou nie so slim nie, en ek is nou nie so goed nie, en ek is nou nie so weet nie, wat vredag nie, of wat ook al nie, verstaan jy, jy is andere goede, wat beter is as dit, Maar jy het alles wat tot leven in godsvrucht dien. As ek die eigen doen, besef jy, dan kanseleer ek genade my leven. So you beware. Laat ons nou vir mekaar helpen in die ding. Besef jy, ons het nie die reg om verder negatief te praat. En ons die verantwoordelikheid in die mekaar om te sê, sorry, Dine, ek kanseleer dit. Dit wie nou gesê, ek kanseleer dit. Kom aan. Ons gaan nie meer negatief hoef te praat nie. Hoekom nie? Omdat ons anders oortuig is. Maak vir jou dit sê. As jy anhou negatief praat, wie wat verraai jy? Jy verraai dat jy nie tot bekering gekom het nie. Jy verraai dat jy nie anders dink nie. So toets jy op eiwe spraak. En as jy achterkom hierdie goed spring uit wat negatief is, kom dan by een plek om te sê jyre, Ek dink anders. Jy het my alles geskenk, jy het die geest vir my geskenk. Nou ek wil vir jou dit sê. Die weesheid van God, dier sy gees moet Michael Anzelo en moet Einstein na beginners laat lyk. Kom maar, is dit nie so nie? Waarom is dit, dat ons die weesheid van God, van die volheid van God sy geest draag, en ons loop rond soos een klomp dom ouwens. Ek praat myself vanmorgen. Hierdie ding dat ek sê, computer en ek, wie sê so? Is nie meer Annie. Is nie meer Annie. Come on, hoor jy, ons het grootgevoel, ons het ons self ingestudeer in hierdie ding, om te sê, jy weet, ek is van die verloorige slag wat computers betref. Raai net wat. Na al die jaren waar die computer hier is, is ek dit. Hoekom moet ek het sê? komaan, ek is die product van my eie moeilikheid, van my eie spraak. So laat ons mekaar, laat ons mekaar aanmoedig. Ek het gesê, wedergeboorte, is niks anders, as die gerechtigheid wat God ons gegeet nie. Bekering, het twee goeders tot gevolg. As ek anders dink, initieerde die geesgeboorte want dan activeer dit die geestgeboorte, dat ek aanvaard wat hy gedoen het. En die tweede ding wat dit doen, is bekering of metanoio. Stel my in staat om geestlik te groei. So sien jy die wedergeboorte het ons, maar sonder bekering, gaat dit die werk. Die volle potentiaal van wedergeboorte is daar, maar bekering is die stetel om anders te denk, om toe te laat, dat die heilige Gees, die oortuiger my oortuig, Godse oor hier loop die hele aarde, om diegene krachtig te God Godse gees is hier, tussen ons, by ons, om ons te oortuig, van wie ons in Christus Jesus is. En as ons dit kan begrijp, en dit kan invaar, dan het ons perd geword. En dan sal die perd, die kaart trek. Dan sal my wandel, sal in lijn kom, en dit is om te wees. Om te wees met anner woorde, is, om te wandel uit wie ek is en te sien hoe my wandel verander om in lijn te kom met wie ek is. Blijs die heren, vader ons dankie. Dankie vir die woord. Dankie vir die inspraak wat nie ophou in ons levens nie. Dankie heren dat ons dat ons letterlijk tot stilstand kom en besef hoeveel van dit wat hy as een wet uitgevaardig het in die hemel, hoeveel daarvan ons dier ons oorlevering tot nou toe gekansuleerd het in ons eigen levens? Dankie jyre dat jy ons oog opmaak, dat jy inspraak omgee in ons levens so dat hierdie saak herstel kan word, so A berge en die heuwels wat gereed is om uit te breek in 'n hande klap en 'n gejuig oor die openbarmaaking van die seuns van God Here sodat die dag kan aanbreek in elkeen van ons lewens ons eer U in Jesus naam. Amen. Amen.